Martin szívében feltámadta vágy, hogy bár csak gazdag lehetne. Hirtelen eszébe jutott valami, amitől felmelegedett a szíve. Igen, Isten szegény lett, hogy gazdaggá tegye a bűnösöket. Nagy örömet támadt és boldogan ért haza a sötétségbe burkolózó műhelybe. Tapogatózva belépett, kalapját és kabátját egy kampóra akasztotta, majd egy gyertyát keresett, hogy világot gyújtson.